בעזרת השם ידבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה ח' מיוסד על תורה ח' בליקוטי מוהרן. ריבונו של עולם, אב הרחמן והחסד, זכני ביחמך רבים שיזכה למידת החסד בקדושה, ויזכה לאחוז ולהתדבק במידתו של אברהם אבינו עליו השלום שהיה עושה חסד כל ימיו. וזכני ביחמך רבים להכניס אורחים הגונים לתוך ביתי, ויהיה ביתי בית ועד לחכמים. שאזכה להכניס אורחים, תלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים לתוך ביתי, ואזכה לקבלם באהבה גדולה, בכבוד בש... גדול ובשמחה רבה. תחזורני לעמוד לפניהם ולשרתם ולשמשם בעצמי בכל מיני שירות ושימוש, ואהיה תמיד כבוש תחת יד תלמידי חכמים, צדיקים אמיתיים ולשמש אותם תמיד, עד שאזכה להיות נכלל במידתו של אברהם אבינו עליו השלום להיות שלם במידת החסד באמת. ותזכני ברחמך לאמונה שלמה ולענווה אמיתיות ואזכה להרגיש שפלותי באמת ואדע באמת כי אנוכי תולעת ולא איש. תצילני ברחמך מכל מיני חרפות ובזיונות ותיתני כוח להתגבר על כל השונאים והחולקים על האמת, לנצח אותם ולהשקילם עדפה. תזכני ברחמך הרבים וחסדיך העצומים לאמונה שלמה באמת, וזכה להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים. וביראי השם אמיתיים, ולא יבוא בדעתי שום ערעור ומחשבה לערער אחריהם חס ושלום. כל שכן שלא יצא עתק מפי עליהם חס ושלום, ולא אדבר עליהם שום דיבור כנגד כבודם. רק אזכה לחבדם ולפארם תמיד באמת, בגופי ונפשי ומאודי, בכל מיני כבוד ועיקר ותפארת. ותזכני ותעזרני ותצילני, שלא יהיה נשמע לאוזני שום דברי תורה היוצאים מפי תלמידי חכמים שהם הגונים וכשרים. שהם נקראים תלמידי חכמים שדין יהודאי. ותרחיקני ברחמיך מהם, ולא אשמע ולא אקבל תורה מהם. ותרחיקני ותבדילני ותפרישני מגבולם מהם ומתלמידיהם. ותציל אותי ואת זרעי ואת זרע זרעי ואת כל עמך ישראל מכל מיני התנגדות חס ושלום כנגד יראי ה'. שלא יימצא בנו שום מתנגד וחולק על יראי ה' האמיתיים. ולא יתגלגל על ידינו חס ושלום שום חירוף וביזיון כלל ליראי ה' באמת. רק נזכה לכבדם בכל מיני כבוד, להחזיקם ולשומחם בכל מיני שמחה, ונזכה למסור נפשנו ומעודנו עבור יראי ה' באמת. ותרחם עלי ברחמך רבים ותצילני מכל מיני חידושי ובעורי התורה הנמשכים דרך הקליפות על ידי השדים שיש להם תורה נפולה מעל פי ותשמרני תמיד שלא אשמע על עולם שום ברורה וחידושי תורה מאלו התורות הנפולות הנמשכים דרך הקליפות, ולא יכנסו דבריהם באוזני ובלבי כלל. ותגן עלי בהחמך ובחסדיך ותעזרני שיהיו נמשכים לי חידושי תורה אמיתיים דרך הקדושה. ואזכה תמיד להמשיך בדעתי ולקבל חידושים דאוריית האמיתיים משורשם העליון דרך הקדושה, בלי שום אחיזת הקליפות והסדרה אחר הכלל. אנא ה' מלא רחמים, אתה ידעת את לבבי כי אני יודע בעצמי כמה אני רחוק מחידושי תורה אמיתיים דקדושה. כי הראותי את מעשי מאוד. אבל אף על פי כן כבר גזרת עלינו על ידי חכמיך הקדושים, שאמרו שאסור לאדם שיהיה עץ יבש חס ושלום, וחובה על כל יודעי התורה להתאמץ בכל עוז, לקדש ולתאר עצמו באמת, עד שיזכה להיות עץ עושה פרי באורייתא, לפלפל בחוכמה אמיתית ולחדש חידושים דאורייתא אמיתיים. על כן מצא עבדך את ליבו להתחנן לפניך על זה שתחמול ותחרוס עלי בעכמיך הגדולים וחמ... וחסדיך הנוראים. ותעזרני ותושייני ותחזייני בתשובה שלמה לפניך ותהיה עם מי תמיד שאזכה לקדש ולתאר עצמי באמת. עד שתפתח את דעתי ולבבי ותאיר עיניי במאור תורתך ותפתח לי שבילי השכל וקדושה ותשפיע לי תמיד בכל את חידושי וביאורי תורה משורשי התורה הקדושה מקדושתך העליונה. ולצייני בעכמיך רבים מכל מיני חידושים וביאורים הנמשכים רק אזכה תמיד שהם נמשכים לחידושי תורה אמיתיים דרך הקדושה. ותזכני ברחמך וחסדיך הרבים לבנות תמיד בניינים דרך קדושה בתורתך הקדושה על יסוד אמיץ וחזק. יסוד מוסד על הקדמות נכונות וישרות שגילו צדיקים אמיתיים בני העלייה, הגדולים במעלה והשגה עצומה מאוד, אשר זכו לרוח הקודש בתכלית השלמות והמעלה לרום המעלות. עליהם אסמוך, עליהם אשען. ואזכה להגות ולחשוב ולהשתעשע בדבריהם הקדושים הנאמרים באמת וצדק, עד שיפתח לי אור הדעת. ואזכה להשיג דבריהם באמת ולרד לעומק דעתם, להבין ולהשכיל דבר מתוך דבר. עד שאזכה לבאר דבריהם באמת ולחדש בהם חידושים אמיתיים ולבנות על יסודם החזק בניינים אמיתיים ושלמים בתורתך ובעבודתך באמת, באמונה קדושה ובטהרה גדולה. באופן שאזכה על ידי חידושת תורה דקדושה שתשפיע לי לתקן על ידם כל הפגמים וכל החטאים והעוונות ופשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. ותעזרני ותשמרני בעמך רבים שלא אחטא עוד. ותצילני מעתה מכל מיני חטאים והעוונות ופשעים ומכל מיני פגמים שבעולם. ותזמין לי תמיד בכל יום ויום חידושים דאוריית האמיתיים דרך הקדושה שיהיו תיקון גדול לנפשי. ותקדשני בקדושתך העליונה באופן שיהיה לי רשות לגלות את החידושין שתשפיע עליי לגלותם לעמך ישראל. ותיתן לי כוח לעורר ולהמשיך עמך ישראל לעבודתך באמת על ידי חידושי תורה שתזמין לי, ולהשיבם בתשובה שלמה לפניך. ואזכה לאומרם בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, ולא אומר דבר שלא כרצונך. ותרחם עלינו ותהיה בעזרנו בעת שאנחנו מוכרחים לשמוע את זה דבר תורה. מפי תלמיד חכם שאינו הגון, שאזכה בכוחך הגדול לברר הטוב הגנוז בדבריו, לברר הטוב מן הרע, להשליך ולזרוק הרע והקליפה החופה על דברי תורתו, ולברר וללבן וללקט רק מעט הטוב הגנוז בגבה. ועוזרני אותי ואת כל חברתנו ואת כל ימחה בית ישראל החפצים להתקרב אליך באמת ותצילנו מכל מיני מתנגדים וחולקים על האמת ותצילנו מכל מיני חרפות ובושות ובזיונות שלהם שלא יהיה להם שום כוח לחרף ולבייש ולבזות אותנו חס ושלום לא בדברים ולא במעשה שמרן השיבה הצילני אה לבוש כי חסיתי בך ובכה אדוני חסיתי אה לבושה לעולה כי אתה ידעת גודל החרפות והבזיונות שמבזין ומחרפין עכשיו, כל היום כלימתי נגדי ובוש את פניי כסיתני, מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם. ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם, כל רעי על עיגול יפטירו בשפה יניעו חוס וחמול ואירחם, ואצל תולעת נמאס ונרפס ונידש כמונו היום. ואצילנו מפיהם כי דרכך לבקש את הנרדפים. ואתה ידעת כי אין נרדפים בעולם כמו החלושי כוח שבישראל החפצים ומתהווים ומשתוקקים להתקרב אליך. וכוחם חלש ודעתם קטן להתגבר על תאוותם ולאכוף את יצרם, אשר עליהם מתגבר הקטרוג והשנאה מאוד. אבל באמת אתה מלא רחמים גם עליהם, כשאתה יודע יצרנו כעפר, אנחנו את תשוקתנו אליך וביטחוננו על רחמך וחסדיך. אתה חפץ חסד ואתה אוהב ומרחם על המייחלים אליך, ומצפים לרחמך ופרושים לך ומפילים את חינתם לפניך. אף על פי שאינם כדאים והגונים להתקרב אליך, והם עניים ואביונים בדעת ומעשים. אף על פי כן אין אתה משקץ וממאס אותם חלילה. כמו שכתוב, כי לא בזה ולא שיקץ צנות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשבועו אליו שמע. עוזרנו כי עליך נשעננו כי אין לנו על מי להישעין כי אם על שבשמיים. וחמור עלינו, ומלא את משאלותינו ברחמים, ועשה למענך ולא למעננו, וזכאנו לנצח את אויבינו, ולהתגבר עליהם, ולהכניעם, ולהשפילם עד עפה. ולא יהיה להם שום כוח למנוע או לבטל אותנו חס ושלום משום דבר שבקדושה, ולא משום דבר שהוא רצונך הטוב. ותהיה בעזרנו, תסכנו לשוב אליך באמת, בתשובה שלמה לפניך, ולהיות כרצונך הטוב תמיד מעתה ועד עולם. כחסדיך חייני וישמרה עדות פיך. חסדך ה' מלא הארץ, חוקיך למדני, אמן ואמן.